A les 11 i 6 minuts som a la placeta. Si sí, ara fa una estona sentíem doncs, una colla de gent gran, jubilats, que estaven fent qual cua l'Inserso per, per viatjar, us proposem viatjar a través de la blogosfera a través del... Ho bé, Xavi Mir, bon dia i benvingut. Tant. Molt bé, molt eh? sí, sí. us, us proposem viatjar i conèixer més, de, sobretot de cultures molt, molt llunyanes en nosaltres, a través, precisament, dels blocs. I avui en Xavi Mir ens en porta un d'aquells que probablement sobtarà força, millor, a mi ja m'ho ha fet, a la gent que, que doncs, vulgui navegar per la xarxa. Parlem del Japó avui, Xavi. Avui parlem del Japó, sí senyor. Parlem del Japó eh, 2.0, com si diguéssim. Japó 2.0. Bé, sí, uh, parlar-ne 2.0, <ríe> més que Japó 2.0, perquè, clar, a veure, des que existeix internet, informació sobre el Japó en tenim tanta com vulguem, no? Uh, una altra cosa és que la puguem llegir si, si estan en el seu alfabet, però bé. Uh, no, dic que parlar-ne 2.0 perquè una de les coses que permet el, el blog és uh, que la persona doncs, que, que té l'experiència en qüestió, en aquest cas és viure al Japó, mm -hmm la transmetria tra a través d'un blog, és la seva experiència personal i és més interactiu, és a dir, no consumeixes passivament els continguts d'una pàgina sinó que, doncs, li pots deixar un comentari, fins i tot li pots deixar un encàrrec, no? Escolta'm, si vas en aquesta ciutat del Japó, fes aquest favor Ah, per què no? no? Ah, sí, si això naixeu, escolta... Tu pots provar-ho dir... Escolta'm, fes-me una foto o, mi... o compra-me allò que... Sí, sí, mm. sí fes-me una foto, foto d'allò Sí, sí, sí, mm. per què no? Ostres! Es pot provar T'imagines? Fas un blog per comunicar i acaba sent el xico de les recades de mig país d'origen ja vas ja tu Bé, mà, però són les coses que, que té està al Japó el que sobta d'aquest bloc eh, almenys el primer cop d'ull és que depèn del navegador amb el que us moveu i això sí que és important dir-ho és probable que no en podeu gaudir d'aquest bloc amb, amb tota la seva, amb, amb, eh, amb tota la seva, diguéssim, esplendor, no? i, Sí, possibilitats, no? Perquè, clar, el, la persona que escriu aquest bloc, que ara ens presentaràs, ens, ens explicaràs qui és, sí. eh, utilitza, i jo penso en molt l'encert, precisament l'alfabet eh, japonès, i, i, per tant, si el navegador, suposo que no és molt modern i no està molt actualitzat, tot això es perd amb quadrets no? que és el que ens està passant a nosaltres és probable que tingui a veure amb el navegador o si no és probable que tingui a veure amb alguna aplicació que segurament es podran descarregar eh? el mm. que passa és que doncs, a vegades eh, eh, pot haver-hi algun entrebanc i que el que són els caràcters perdó no es puguin veure però val a dir que també escriu en català que per això en parlem sí. perquè si no el servidor no hauria pogut dir-ne absolutament res el darrer punt que, ve, que és el del 2 de setembre que per cert parla del, del tren magnètic que és aquest tren que s'ha posat a 500 km per hora eh? efectivament Després, uh, després ho comentem doncs presentem si et sembla bé el, el blocaire en qüestió que bé, ens n'hem anat molt lluny al Japó però de fet per tornar molt a prop perquè donem primer uh, l'adreça la URL uh, per primera vegada tractem un blog que està uh, a Blogspot mm -hmm. eh? i en aquest cas és mm, http punts, dues barres japanofilia.blogspot.com Val que en català japonofilia portaria accent a la primera i, eh, tractant-se d'una paraula esdrúixula, però com que els accents a internet no compten, doncs eh, quan poseu això al navegador, sense l'accent. japonofilia.blogspot.com mm. Qui és el creador d'aquest blog? Que, com podeu deduir, doncs parla moltíssim del Japó. Doncs és una persona que és, eh, diguem, entre aranyany i canatenc, molt relacionada amb arains de mar, que és amb mm. Biel i Zern enviar-la arran d'un intercanvi cultural amb l'Institut els instituts de Canet i del Japó, doncs va tenir accés a aquesta cultura, i des de, com a mínim des del 2006, no sé si abans i tot, uh, és allà, estudiant el japonès, la llengua, la cultura, i um, va començar aquest blog, uh, de fet, el 5 de febrer de l'any 2006. Correcte. I des d'aleshores hi ja està bocant continguts molt atractius contínuament. Uh, per tant, estem parlant d'una persona que està al Japó i que d'alguna manera, això sí que és una bitàcora pròpiment dita, podríem dir-ho, no? És a dir, no estan tan expressos els meus pensaments i les meves sensacions del meu món des de casa sinó que intento explicar-li a la gent que està lluny meu uh, doncs, la, les meves vivències i els meus descobriments no? Efectivament, i aleshores el llenguatge del blog doncs, tant et permet explicar una anècdota amb un amic o amiga al Japó com fer un reportatge de primeríssima qualitat sobre doncs, eh, qualsevol visita cultural que hagis fet o qualsevol gestió que, que puguis fer, mil una històries, mil una coses. Mm. De fet el, el, el nom del blog eh, és aquest, no és vitàcula d'un japanòfil empadreït. Correcte. Si et sembla, el que podríem fer és uh, reproduir el, que, el petit text que ell uh, doncs va escriure per presentar-se en el blog, mm -hmm. no, en el primer apunt. Així es veiem una miqueta la, la línia, no? el llenguatge que ell fa servir també. Diu, m'he decidit escriure aquest blog per dos motius principals. Un, perquè sigui una forma de poder mantenir contacte amb tots vosaltres mentre sigui lluny i pugueu fer un seguiment de totes les peripècies que em succeeixen. I en segon lloc, perquè sigui una, una espècie de diari obert, un espai on jo pugui ordinar-me les idees i els sentiments, un espai que em i a seure, a reflexionar, a escriure. És allò que comentàvem la setmana passada a propòsit del turisme, que també serveix per això, no? per mm. posar una mica d'or dels pensaments. I... Diu, vull poder compartir en aquest espai des de les més insignificants qüestions de la vida quotidiana fins a qüestions més transcendents, així com reflexions i comentaris sobre l'antropologia i el Japó. Per sobretot aquest bloc espero que es converteixi en una eina de creixement personal, que amb la motivació que produeix el pensar que hi ha eh, un altre que llegeix, em serveixi per pensar-me i rellegir-me mi mateix. Prepareu bé les maletes, diu, perquè partim tots junts. Sí, us animo a compartir <laughs> aquesta experiència que ell a terme al Japó. Sí. Sobre que, de què escriu en, en Biel? Uh, doncs al voltant del Japó ell tracta temes molt diversos de cultura japonesa, de les seves vivències pròpies allà, ens comenta algunes estades, doncs, a poblacions com Toyako, com Sapporo, Nikapu, a Pequín mateix però de tant en tant doncs, també ens explica per exemple què és l'incant, que és una mena de segell personal que fan servir al Japó, ah, sí? i ens en reprodueix una imatge i ens ho explica vull dir, tenim aquest accés a la cultura japonesa a través d'una un, persona d'aquí molt més proper a nosaltres, no? i com comentaves abans doncs, el, el darrer punt que a moment ella ha penjat és aquest del 12 de setembre en què parlava del tren bala magnètic no? mm. en què doncs, per la gent que tingui curiositat per aquestes noves tecnologies i per una mobilitat que francament ens dona mil voltes i, I perdona que ho digui així de franc Diu, el Japó disposa de la millor xarxa de ferrocarrils del món i d'un servei impecable. Ja porten anys de proves amb una línia experimental d'uns 20 quilòmetres d'un nou tren Bala que l'han batejat amb el nom de MAGEF, o MAGEF, em sap greu perquè no sé com s'hauria de pronunciar. Eh? Eh, és un tren de l'habitació magnètica que ha arribat a assolir els 581 km per hora, però que en trajectes comercials es considera que assolirà una velocitat de 500 quilòmetres per hora. I ja s'han posat mans a l'obra perquè entre Osaka i Tòquio quedin unides, uh, aquestes dues ciutats quedin unides el 2025. Uh, perquè aquest tren que permetrà fer un trajecte de 500 quilòmetres en tan sols una hora. Afegeix el comentari, diu, i nosaltres que estem flipats amb l'Ave Barcelona-Madrid. Uh, Diuen en aquest país alta... tenen alta velocitat des de 1964 i ara es proposen fer de la ciència-ficció realitat. Escolta, m'és impressionant. Aviam, calcula, és que ara calcula. estic fent càlculs del que trigaríem a anar a, a, en aquest tren de Barcelona d'Arenja a Barcelona. I em surten un quatre parell o tres... Sí, sí, sí, em surten en tres o quatre minuts, no, no, em surt, no em surt més, eh? I no em petaria el catenari, eh? Perquè aquí no n'hi hauria de haver, de catenari. No, no, impressionant, i després no, no hi hauria problemes de si hi ha música o no hi ha música, o, eh? Suposo, o sigui, que no, perquè o sigui, els acordeonistes i tota aquesta gent haurien d'estar ben assegudes, no? O què? Serien... No, no, clar, bé, has d'anar lligat i després si, si et ve algun El tiquetero. El tiquetero. El bitllete un moment que lo busco, ja no cal. Saps? i ja ha arribat. Vull dir, seria impressionant. Bueno, som tan anys junt d'això que tampoc no cal ni fer-se il·lusions. Però no? bé saber que existeix i que t'ho pugui explicar, oui, enviar-li eh? ser-ne en persona. Vull oui, tant. Escolta, uh, quatre detallets més, si et sembla. Sí, i tant. Mira, comentem molt, molt uh, enllaços, que sempre és una cosa que ens agrada fer Ara una mirava, ullada. precisament, sí. Ell els té organitzats, eh, diguem-ne, rep en quatre categories. Eh, per una banda hi ha els amics personals, com que sempre doncs, els blogs tenen aquest to, eh, doncs sovint passa això, no? que encara que tingui a veure o no, doncs t'agrada deixar constància d'aquells amics teus que, que sí. han obert un blog per facilitar el, el, el flux d'informació, no? les visites. Després té també enllaços a altres japanòfils, persones que, com ell, comparteixen aquesta passió pel Japó, mm -hmm. Uh, després altres webs sobre el Japó que no són tan blogs com per exemple la, la de Catalans a Tòquio no? sí, que està molt, han destacat han eh? destacat en la la senyera, sí, sí, sí. després també altres webs d'interès així més uh, genèriques entre les quals també trobem l'associació japonesa d'amistat amb Catalunya uh -huh. i que el Chicoi fa aquesta, una mica aquesta feina d'ambaixador sí, eh? eh? d'unir les dues cultures ell va fent allò una mica de relació entre uns i els altres perquè ens anem entenent tots una mica no? efectivament i bé, per comentar quatre coses més doncs eh, assegurar que molt, està molt ben il·lustrat o sigui que hi ha fotografies eh, sí. en gran quantitat i, i boniques, a més a més eh? Vull dir, ben fetes, amb gust això és el que anava a destacar jo ara i una grandesa que té aquest blog i és el fet de, de que probablement moltes fotografies les ha fet ell i per tant eh, són aquelles típiques fotografies que no trobaràs en lloc és Exactament. a dir, eh, fotografies de carrers normals i corrents de poblacions japoneses que probablement no tenen cap, cap interès turístic però que en canvi tenen un interès paisatgístic i, i de curiositat que val la pena, que val la pena sempre doncs, de tant en tant veure no? o viatges amb vaixell, que és la típica foto que faries tu amb els teus amics doncs home, doncs que sent un país tan llunyà i tan desconegut, doncs et, et dona uns elements d'informació addicionals que probablement no trobarem a cap guia no? i això crec que és un de dels fets destacar i importants al marge de l'utilització de l'alfabet xinès que és constant a tot el bloc i sí, que doncs és, un, és una riquesa crec que a, a destacar no? Qui tingui la sort de poder llegir aquesta llengua, doncs eh, en el bloc hi trobarà aquest valor afegit no? de, de poder Uh, llegir uh, expressions en, en japonès uh, per a una persona que ja porta més de dos anys allà i que per tant deu conèixer suficientment la llengua. Jo penso que és un bloc molt, molt, molt bo a tenir en compte uh, sobretot per a aquella gent que a, tingui curiositat pel Japó, bé, vulgui viatjar-hi Uh, sí, vull conèixer, com deia en, en Xavi Mir, doncs, uh, bé, què, què està fent la gent del nostre entorn repartida pel món, no?, doncs és un a mig camí entre Erenji i Canet, al Japó, i vull establir-hi algun tipus de relació, posant-hi, poses un comentari, i a partir d'aquí suposo que ell, si li va bé, i pot, i, i en, ho troba dient, doncs, ja estableix algun tipus de relació, ni que sigui via mail i que a més a més tot això uh, ho fas a través d'un blog i sobretot d'un blog inserit a Blogspot que és per entendre'ns com el cort inglès dels blogs és a dir, és, uh, hi ha una gran superfície del, del món del blog vull dir que si té accés des de, mol des de molts llocs no? Bé, de fet, en totes les plataformes de blogs sí té accés de qualsevol banda eh? vull dir, no Això no hi ha limit. el que sí que és veritat del Blogspot doncs, de, és que potser com el Google és el cercador que més es fa servir Blogspot també és un dels que més eh, gent fa servir però bé, això és perquè el món no té ni els blocs de Vila web ni els blocs d'aranyautes eh? que també són molt à, bons que sí. i el món doncs potser encara no coneix això, eh? si no també es farien servir moltíssim. Eh? Mm. De vegades és millor el Colmado Kiles que el que <laughs> el cartinglès i en aquest sentit doncs bé, hi ha plataformes molt més properes, molt més casolanes molt més petites que també són igual d'efectives Només un, un apunt eh, i després si, si vols ser-hi poses puny final probablement deu ser culpa de, de que en aquest cas jo l'ordinador que tinc al meu davant no està adequat per poder llegir l'alfabet japonès si algú s'hi troba eh, apunto tots aquests links als quals feia referència en Xavi Mir se'ls trobarà al final de tot, a baix de tot eh? no pas inserits aquí veus, no pas inserits al costat aquí que seria lo normal sinó que està a baix de tot de la plana ja dic, probablement perquè el fet de no tenir l'ordinador adequat a, a, a l'alfabet deu produir algun, algun decalaix de, de format, no? És probable, canviant de navegador probablement aquests problemes a, se solucionen jo crec que ara estàs fent servir Explorer sí. si per exemple canviem a OZIL és probable que el resultat ja sigui diferent Correcte. i si fem servir altres navegadors doncs probablement l'experiència de navegació també canviarà, que a vegades l'experiència de navegació inclou això, no? L'organització de, dels continguts del bloc la disposició, no? Mm jo penso que si canviem de, de navegador tot això, bon bueno, aport quedarà solucionar, però en tot cas que se sàpiga això no? Que, no, que no és cosa del bloc sinó de, del navegador I que per tant cal fer l'esforç una mica d'anar a repassar-lo tot del sí, temes. moure's amb la barra vertical i assegurar-se que veus tots els continguts mm. perquè val realment la pena Alguna punt més? sí, si et sembla bé, eh, voldria fer un parell de punts eh, a propòsit d'uns premis de blocs que ara són actualitat i que bé, potser en podrem parlar un parell de, de dilluns més però que aviat deixaran de, de ser actualitat i, per tant, val més que en parlem. Uns són els Premis Blocs Catalunya. Mm. Per primera vegada s'han organitzat uns premis a nivell nacional de, de Principat, de, almenys de part de la nació, eh, en què hi ha doncs, involucrat eh, la, les institucions, no? vull dir, la, la Generalitat, i, i ho organitzat una associació amb la intenció doncs, de fer això una, una divulgació i un reconeixement, eh, per primera vegada, a l'engròs de, mm. del món dels blocs. No donarem tota la informació, perquè tampoc no, no, si no se'ns allargaria molt la secció, però sí que voldrien, com a mínim, donar l'adreça. La, És eh, premisblogs.cat, uh -huh. això per una banda, els, els grossos, diem els nacionals, i després també n'hi ha un altre, en l'àmbit del Maresme, que ha organitzat el diari Maresme. Correcte. Eh, en aquest cas també fan una, una, una trí, amb un processament, amb un pèl diferent, vull dir, en tots els casos hi ha votacions i, i, i jurat, però varia una miqueta doncs, la fase de votacions, el pes etc etc. etcètera, etcètera. Els prèmis de blocs del Maresme es trobaran a diarimaresma.com que és qui organitza, tenen un petit banner allà, on s'expliquen doncs, les bases del concurs i com es pot votar, són per, per votació popular tant els uns com els altres per tant la gent doncs, que tingui el costum de, de, de llegir blogs pot fer-hi una ullada i triar, mm -hmm. votar blogs o, o conèixer, conèixer blocs doncs si voleu conèixer blogs o voleu participar-hi o, o voleu doncs, informar-vos una mica més per una banda els de la Generalitat són premisblocs.cat eh? Premis amb C de Catalunya eh? sí. amb de Catalunya Premi, amb, per tant en català premisblocs.cat i a l'altra mitjançant un link que hi ha diari a diarimaresme.com eh? l'altre eh, mitjançant un link que hi ha a diarimaresme.com i molta sort, a si hi ha algun aranyenca algun blocaire aranyenca doncs eh, s'emporti un, un bon premi cap a casa Xavi, mira, la setmana vinent més molt bé ah, per cert, recordem-ho, eh japanofilia.blogspot aquí està en anglès, per tant porta G eh? japanofilia.blogspot.com és el, el bloc d'en Biel eh? i, i un molt, molt, molt, molt recomanable. Ja us sabeu, si voleu introduir-vos al món dels blogs a través d'Arainyautes eh, hi ha una oportunitat de poder-ho fer o els blocs de Vilaweb, que també són una bona eina per introduir i desenvolupar la vostra tasca de blocaires. T'interessa el que pugui dir Àngel Colom? Sempre. Uh, sí? És un personatge que ha pintat força en la política d'aquest país i torna a pintar-hi ara. Doncs uh, d'aquí un parell de minuts sentim que va dir a Micrófons de Radio Orange el Colom el passat divendres, minuts abans que fes una conferència sota el títol La Catalunya que volem i recordant una miqueta el seu, la seva vessant eh, més de treball amb la immigració, que al cap i a la fi dijous passat era escollit responsable d'immigració de Convergència i Unió. Amb un període de minuts ho sentim. Fins ara.